I dag skal du i bademarie. Marie Ja, det er dejligt Vil du sidde her på badestolen? Ja Nu skal jeg tage din morgenkåbe Tak Er vandet for koldt? Nej, det er fint tak Marie, vil du have hjælp til at vaske dig? Nej, det klarer jeg selv Men jeg vil gerne have Du hjælper mig med at blive tørret Det skal jeg nok du kalder bare, når du har brug for hjælp. Tak.